Hoofstuk 128 Sirenius krij een les oor die beloofde plaarij van die meester, Joosef sy uitleg van die wonderbaarlike verskynsels in die natuur. Toe alles weer al dis tot orde en ris gebring was, het die kynkie homself opgerig en aan Sirenius gesê, Luister na my, eermoedige man, herinner jy jou nog hoe ek my broer Jacob aan sy hare getrek het? toe wou jy gehad het dat ek jou kan aan jou haare trek. Ek het jou dit beloof en kyk, nou hou ek my belofte, want al die klein verrassing kies wat jou sederdien oorgekom het, is niks anders as jou beloofde haartrekkerij nie. As jy in die toekomst weer so iets sal oorkom, herinner jou dan aan hierdie woorde van my en wees nooit weer bang vir iets nie en word nooit weer so woedend nie want jy sal daardier geen haar verloor nie. Wie ek so laat oorkom, om het ek lief en hy het niks te vrees nie, nog in hierdie, nog in die ander wereld. By hierdie verduideliking van die kyntje het Sirenees traan in sy oog gekry en hy het van louter liefde en dank nie geweet wat hy moest doen nie. Talhe heidense omstanders het echter ook hierdie woorde van die kyntje gehoor, En hulle was uitermate verbaas, dat die kankie van drie maanden oud al so vol maak, weis en duidelik kon praat. En sommige van hulle het hulle tot Jozef gewend en gevra, hoe dit moontlik was, dat die kankie op so vroe leeftijd al so goed kon praat. Jozef het sy skouwers opgehaal en gesê, Lieve vriende, op hierdie groot aarde en in die besonder op die gebied van die lewe, kan daar die wonderlikste verskynsels gesien word. Dit gebeur waar voor ons oehe, maar wie kan die gaie en bewette van een skepende godheid bepaal, waar volgens hy dit bewerkstellig? Voor waar, ons self wat die grootste wonder is, trap met ons voete dageliks op ontaalbare wondere en sla nauweliks acht daarop. Wie van ons weet echter, hoe hier die talloose wonderwerke ontstaan het, hoe die gras, die bome, die wurms die muggies en die visse en die water ontstaan het, voorwaar, daar blyf ons niks anders oor, as om met die wondere te betrag en die grootgeweide meester van hierdie werke te roem, te loof en te aanbid nie. Hierdie verduideliking van Joosef het die vraande heidene volkome gerisgestel en hulle het vanaf daar die oomlik die hele natuur met ander oog aangesien, Hulle het nou na alle richtings van die onbegroeide berg versprei en die wondere van die skeping betrag. Maar Sirenes het hom nogthans heimlik na Jozef gewend en hom gevra of hy dit in alle ergens nie geweet het nie. En Josef het het plechtig aan hom bevestig en gesê, Wend jou daarvoor tot die keinkie, hy sal aan jou beslis die beste inlichting gee.